substituindo o leu Pai, Filho, Espírito Santo também. Pai, nosso Pai. Deus. Pai vereadoras. Aloysio Pereira. Justificou? Justificou. Então, Belo Horizonte. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Fruberto. Presente. Grauco Rabelo. Presente. Isaías Picharro. Presente. José Arimaté de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Márcio Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Justificou? Justificou. Romulo Cimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. O Aloysio está com problema de saúde, ontem ele esteve no PAN, eu acho que hoje ele voltou a, a ter o um problema e justificou, esteve aqui na Praia da Tarde e justificou. A justificativa é cabível, é cabível e essa presidência acatou. A justificativa, ela, doença, motivo, diligenciando, fazendo fiscalização, coisa dessa natureza, naturalmente que nós vamos, nós vamos acatar. A justificativa tem razão. É, são quatro sessões ordinárias e o vereador que completa as quatro sessões, naturalmente, que ele recebe o subsídio dele dentro das quatro sessões. Aquele que a justificativa não, não, não for necessária, não for justa, não tem razão, naturalmente, que ele não recebe. Ele está recebendo de forma própria. Boa noite a todos. É prazeroso estar com vocês mais uma vez. Estamos reunidos para discutir matérias de interesse do município e quero cumprimentar a Assembleia de modo geral. Já tem uns que a gente percebe em todas as nossas reuniões, outros vêm de forma esporádica. Quero cumprimentar o doutor João Gessiel Pereira, quero cumprimentar também a o doutor Cláudio, pessoal da da da educação que aqui está, os servidores dessa casa que diuturnamente nos alicerciam, que nos dá condição de chegar nessa plenária e ter equilíbrio para que nós possamos eh, desenvolver o nosso trabalho. A cada um dos senhores vereadores, muito obrigado pela presença. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. E peço e convido e determino que faça a leitura das correspondências posteriormente da ata da reunião anterior. Ata da 12ª Reunião Ordinária da 1 Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, realizada às 19 horas do dia 27 de março do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores, o Sr. Aloísio Pereira, o Sr. Djalma Santos Pereira, O senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, o senhor Glauco Rabelo, o senhor Isaías Pichara, o senhor José Mateia de Lima, o senhor Lázaro Divino de Oliveira, o senhor Marcos de Novaes, o senhor Maurílio Antônio Pereira, o senhor Rômulo do Nascimento Júnior e o senhor Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior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 Indicações de números 62 e 63, de iniciativa do vereador Sr. Sidney Novaes Campos. Indicação de número 64, de iniciativa do vereador José R. Matea de Lima. Indicações de números 65, 66, 67, 68 e 69, de iniciativa do vereador Sr. Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação número 70, de iniciativa do, do vereador, o senhor Marcos de Novaes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição é, da atendendo ao convite da mesa diretora, a coordenadora da, da Universidade Aberta do Brasil, a senhora Maria Isabel Mesquita Vilela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 via ação, obras, bens e serviços públicos, o projeto de lei é saber, proposta de projeto de lei número 02, que dispõe sobre ajuda de custo para locomoção dos estudantes universitários do município de Campos Gerais, e regulamento dispositivo no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 12.816, de 2013. Esta foi aprovada em única discussão e votação por 10 votos a zero proposta de projeto de lei de número 03 que dispõe sobre doação de lotes vagos localizado no bairro jardim botânico em campos gerais às famílias carentes devidamente cadastradas no serviço de assistência social do município esta foi aprovada em única discussão e votação por 10 votos a zero projeto de resolução de número 02 Que dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão na Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências. Este foi aprovado em única discussão e votação por oito por votos favoráveis e um voto contrário, do senhor Lázaro Divino de Oliveira. O vereador senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta fez uma ressalva: pediu para analisar o projeto e também um parecer jurídico externo, por achar que o projeto é inconstitucional, onde o senhor presidente disse que o, que o projeto já havia sido votado. Projeto de lei de número 07, que dispõe sobre a fixação da remuneração dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Este foi aprovado em única discussão e votação, por oito votos favoráveis e dois votos contrários. Dos vereadores, o senhor Lázaro Divino de Oliveira e o senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 27 de março de 2017. Apresente ata, se conta em discussão e votação, ou aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a doutora Patrícia Helena, também, que está aqui, que está aqui com expor o esposo doutor o Doutor Doutor. vai pôr meu nome aí, que eu não, eu não aprovei a ata. Ué? Considero aprovado o que eu? Sou o um número. Eduardo não aprovou a ata. Constou em ata já, ué? Não, essa ata eu não aprovei. É a maioria, filho. Pode, pode constar, na posterior, na outra. Não é nessa, não, hein? O senhor está acompanhando o ritmo. Não, acompanhando o ritmo nada. O senhor é muito acelerado. É. Talvez o senhor que não acompanha o ritmo. Ah, coitado. Se vai ter o ritmo, eu vou para a cadeia. Vai para a cadeia o senhor, o senhor. Só o senhor vir aqui todo dia não fazer de bico o isso aqui. Não, não pode fazer, não precisa fazer aqui, não. O vereador pode. verear por fora da Câmara. Onde está escrito que vereador precisa vir na Câmara? O senhor está muito equivocado, senhor Vou passar a discussão a okay, quem estiver de acordo permaneça como está. Considero aprovado. Era, então, os projetos foram distribuídos. Parece <coughs> que já estão distribuídos. Tem, várias, tem vários projetos distribuídos aí É o projeto 015 Conceito Permissão é, Permissão de uso do espaço público é, Fica o poder Executivo municipal autorizado A conceder permissão Do uso do espaço público terminal rodoviário Está distribuído aí ó. É, O outro também É concessão de espaço público né? É, Fica o poder Executivo municipal autorizado a conceder permissão de uso do espaço público velório municipal, também está distribuído é... vocês é que sabem a maneira senhor das... presidente oi esse, esse projeto 016 base 17 ele também inclui o velório municipal de coagulador você viu Que ele tá só, só fala o Está muito vago vereador. Verdade, estou pegando mas... emenda ou que Eu estava lendo ele vago. aqui eu acho que. É porque a gente vê o velório do também, às vezes ele fica muito deixado. Pois é, mas é. Aí, aí é passivo de uma emenda, acho... né? Tudo bem. É, né? Aditivando, né? Uhum, eu acho que ele cabe uma emenda. Eu... Perfeito. Eu acho que. ele Não está em votação, não, né, presidente? Não, aí eu... o senhor vai fazer a emenda? Eu vou fazer. Então aí fica distribuído, discute. É bom que a gente e dá um tempo não... de analisar melhor É, isso dá. Isso é bom aditivar emenda do Corpo do Ouro. Você tem espaço do, do velório do Corpo do Ouro também. E certo. o terminal rodoviário? Também acho que está vago e cabe emenda e cabe um estudo mais, mais preciso. Discutir com mais carinho. Também concordo com o vereador Romulo. Acho que o projeto tem que, tem que ter tempo para analisar. O projeto tendo tempo para analisar, a gente vai ter consciência de tem uma votação mais séria porque a lei que a gente aprova aqui não é só para gente ela vai depender vai vai de vai entrar. atingir todo o município não, então de propósito, é Maurício tem o dinheiro de proposta nos o, te, o te... No horário de funcionamento senhor presidente está muito está muito vago o um projeto vocês têm o, a é, é. Falar, fazer um compromisso distribuir tudo. o projeto assim que vocês acharem que deve Essa proposta minha, senhor Presidente? Esse também está distribuído. Então, eu entendo... É, deveríamos fazer por lei mesmo, certo? Aí está com proposta. Porque proposta, não, acho que o Executivo não vai achar interessante. Ele é, vai mandar, ele vai ser, não vai mandar, não vai remeter Então, já é. faz o projeto de lei, fiscalizar a nossa função, e que facilite somente esse entendimento para prazos, data e não ter desencontro, Entendeu? Pode ser, pro, mas é pro, você fez. Pode ser projeto, né? Porque não gera que se projeto. E tem esse aqui dispõe sobre a mudança da mão, direção em Via Pública, dentro do município de Cabanais, ele é de, de autoria do Confiro, Sileiro Novaes Campos. Fica o poder executivo autorizado a proceder à mudança de direção, mão única para a condução veicular no início da Avenida Getúlio Vargas, subindo ali pela presidente Dutra até Pio 12. Passa em frente à cooperativa lá, né? não é? Não, é para baixo. Ela vem até no. no, até no começo lá. Ela, ela vem ali no. Na Pio 12, é no oficina ali, do. Da oficina do do Caldenso. ali. Vai até na Avenida. Isso. É de. Obrigado. De autoria do vereador Porfírio. Se vocês acharem que devem votar hoje, o projeto está aí. Qual é outra matéria? Eu acho que todos os projetos que tramita nessa casa tem que ter prazo regimental, viu, presidente? Na sessão passada, se, uh, a vossa senhorina me deu prazo regimental, eu vou questionar isso, e não teve parecer da... da comissão de justiça, e o prazo não foi extrapolado, não teve não teve impacto orçamentário antes da lei, antes da, da gente pegar os projetos. Então o senhor tem que respeitar mais os vereadores. Não funciona desse jeito, igual o senhor quer, não. Tem que ter Mas, respeitar porra. mais... Ah, aí, o senhor está dando nem confiança Qual projeto o senhor está falando? Estou conversando com você Eu entendi, o senhor falou, eu entendi Então, responde Não, porque o senhor assinou no projeto, eu não estou entendendo ué. Ah, Eu não certo. vou dar holofote uh, para o senhor, Aqui, pede o projeto e mostra Põe na pública, Dá holofote para mim como, gente? Eu tenho palavra Aqui não é holofote, não Eu não preciso de holofote, não, não Eu tenho, Eu tenho minhas convic convicções próprias Meus pensamentos, minhas convicções Meus amigos, família Mas pra mim você está achando que isso não significa nada, o teu, teu teu. Isso é bobagem sua. Não tem que debater. Você não gosta de debater? Eu, hoje, Eduardo, você costuma fazer duas horas de discurso, hoje você fez cinco minutos. Não, eu não estou nem querendo fazer discurso, sabe por quê? O senhor está. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A matéria é, na última semana, na última segunda-feira. A matéria que o senhor votou, o senhor não prestou atenção, e depois saiu. Ele não tem justificativa nenhuma. É só votar contra ou não, a favor. Você põe o um espaço, lê é concedida, a hora que você quer ter. Não votei nada. É direito. Está aí a gravação, não, nem vou pedir. Tá nem mas... vou pedir degravação, nem vou pedir, pedir, pedir interpelar judicialmente, sabe por quê? Você precisa do meu parecer. Da comissão de justiça, às vezes o senhor esqueceu, o senhor anda muito, muito trabalhando muito, às vezes esquece das pequenas coisas. Do meu parecer, A sua comissão é composta por três, não é? Não tem problema, eu, tem dois. eu questiono judicialmente. Eu tenho sete itens para reprovar a, a, a, a, aquela, aquele projeto de lei, né? porque você criou aqui. Eu não entendi, não tem dúvida, nada impede. Cara. A nossa discussão aqui não, não, não, não, não se eleva para o campo pessoal não. Gosta da sua pessoa, sou amigo dos seus filhos, você, você frequenta a minha casa, você... a gente não pode esquecer disso não. E hoje, eu, você esqueceu da pessoa importante, aquele dia você esqueceu da minha esposa, hoje você esqueceu do, da, da presidente do OAB. é autoridade em Campos Gerais, o senhor fez de propósito esquecer a presidente do OAB. doutora Laís. Isso, isso o senhor faz de propósito, o senhor não faz por coisa não, o senhor faz isso mesmo. É, é do seu feitio. O senhor lembra do seu filho, que eu, que eu, que eu tenho maior carinho e apreço. Lembra do amigo do seu filho. Lembra do picolezeiro. Lembra de todo mundo e não lembra de quem o senhor quer lembrar. Que é minha esposa que estava aqui, que o senhor fez questão. Cumprimentou a pessoa do lado dela e fez questão de não conhecer ela. Agora o senhor está fazendo questão de, de, de, de jogar para presidente do AB, que é uma autoridade de Campo Gerais. O senhor está achando que o senhor é o quê? O senhor está investido do que nesse poder? Não, ri mesmo, pode Ô, rir. Motivação? Não, que motivação, não tem nada não, não tem nada contra o senhor não. O senhor frequenta a minha casa, já te expliquei isso ali, não, amigo, não, teus não, amigos. não, não meu... vou ficar inimigo seu pessoal. Mas isso é de propósito. Está aí a presidente do AB, talvez a terceira, quarta autoridade do município de Campos Gerais. O senhor fez questão de esquecer ela questão, eu, eu, não me cumprimentou. eu faço eu faço que a senhora represente, você está vendo o que eu estou passando aqui a senhora está vendo a senhora está vendo perfeito, então o senhor já fez as suas manifestações é, o, o, o prazo regimental lhe é concedido até porque eu não posso é, cercear o direito de verear e vamos dar sequência aos nossos trabalhos é natural, isso é normal a, a, o, é, é acalorado as discussões A, temperatura, a atmosfera, ela de vez em quando, ela muda, ela oscila. isso não muda em nada. Eu estou na vida pública é, há muitos anos, isso não muda em nada para mim. O fato realmente, eu tenho que retratar que a presidente da ordem dos advogados. Isso eu admito totalmente. Quando a gente comete equipes, não tem nem dúvida. E o fato de não ter cumprimentado, concordo que é uma falha, que é uma autoridade constituída. E na, a, nós vamos cumprimentando ao, ao desenrolar da, da reunião, isso se, frequentemente. Sempre, todas as reuniões, vocês podem olhar, que eu retrato um com o mundo, cumprimentando aquilo ali. Não tem dúvida, não. Mas... Mas isso não, é, isso não é de propósito. até eu não lembrava quem era a, a presidenta do ADE, eu não lembrava, viu? Sinceramente. Agora lembrei. Agora curta mesmo. É, mas o senhor me lembrou. Oh, mas tá ruim isso aqui, senhor. Arruma pra mim. A palavra. Falando... Presidente, boa noite a todos que aqui se encontram. Eu não tenho como citar nome por nome, porque. A gente não vai lembrar de todos os nomes. Boa noite, meus amigos aqui. Eu só acho, senhor presidente, e, e nossos companheiros, nós todos, tem hora que a gente exalta mesmo, fica meio nervoso com as coisas, mas só que, quem está pagando caro por isso, não é nós, não. É a sociedade. Vamos calmar, vamos ver se nós entramos no bom senso aqui, porque está ficando muito feio para nós, na cidade, tanto faz, não estou falando só para nós, estou falando para nós não estou falando nem para um e nem para o outro não para servir nem para um nem para o outro não estou falando para nós todos que nós somos 11 vereadores combinar 100% jamais, que nem na casa da gente tem dia que a gente não combina com os irmãos eu mesmo tenho diferença com certos irmãos meus, mas só que aí já é coisa particular da gente, e agora que nós não estamos de particular, nós estamos trabalhando para o município É o município que está pagando nós. Nós estamos ganhando muito bem. Você pode ver, cada reunião dessa que nós estamos vindo, nós ganhamos mais de mil reais para vir aqui. Eu, sim, eu não venho só na segunda. Eu venho, todo dia eu tenho compromisso de vir aqui na Câmara. Então, eu sei que tem coisa que a gente fala, a gente fica chateado, tudo, mas só que é o seguinte, a sociedade não tem culpa das coisas erradas que acontecem aqui. Nós temos que redimir, olhar certinho, resolver, vamos entrar nós, vamos entrar num, num acordo bom para nós ver que que que vai dar certo, porque eu tô ficando com vergonha, eu tô com sinceridade, não, Edward, não, do você, que Eu tô falando nem nenhum dos meus companheiros, nem do senhor presidente, de ninguém eu estou falando que eu estou ficando com vergonha da sociedade, porque a sociedade você sai na rua eles falam assim, o o que que está aqui? Não, não sabe se é reunião ou se está sendo um ringue aqui, cada dia um que não é pega aqui, o trem está ficando feio. Então eu acho que o Eduardo tem suas razão o senhor tem suas razões, o Djalma tem, é, o perfil tem, o Marquinhos tem, o Galo tem, O Lázaro tem, o nosso amigo tem, o Aloísio, nós onze, nós tem, mas só que tem hora que se nós começar com muito revanche, nós não sabemos o que, que vai acabar acontecendo. Nós temos que ter um bom senso aqui, que nós não estamos trabalhando para nós, nós estamos trabalhando para os outros, para a população, para o município, que nós foi. E eu fico todo canto vergonha, porque eu fui o terceiro mais votado da cidade. Sabe, fui terceiro mais votado, ninguém está aqui para discutir política, mas eu estou ficando, eu não estou sabendo, eu estou ficando com medo de chegar na segunda-feira, inclusive hoje mesmo estava tomando banho, rezando, falei assim, oh, meu Deus, podia acabar até essa luz para não ter reunião. De medo. Entendeu? Eu estou ficando de um jeito que eu estou... Eu não tô, eu tô ficando com medo de subir essa escada, então eu peço colaboração de nós tudo. Eu mesmo na hora que eu tiver fazendo alguma coisa que não tiver certo, pode me corrigir que eu vou ficar receito. Mas do jeito que eu tô vendo aqui, eu vou lá falar e eu tô quase eu você que nem a turma do da tropa de elite vou ter que pedir para sair ué. Não estou dando conta. Não estou dando conta. Aqui eu não estou entendendo que isso. E quando é uma briga particular, e que nós chega briga na rua, perno, não. Mas aqui agora nós, nós vamos ter que chegar na função, está chegando uma situação muito feia. Muito feia, tanto como do vereador, como do presidente conduzir. O presidente quer conduzir certinho, o vereador quer trabalhar certinho, mas então vamos fazer um. um um apelo, vamos, estou fazendo um apelo com vocês, vamos atender a população melhor que eles merecem que eles já estão cheios desses políticos para fora daqui falsos, esses políticos que não quer nada que não tem compromisso que não tem compromisso com ninguém por isso que está acontecendo essas coisas tudo para fora daqui e agora não é possível que as coisas de, de outra cidade nós vamos trazer para o nosso município para a nossa cidade, aonde tem 13 pessoas governando que é os Zonso Vereador, e um prefeito e um vice-prefeito. Então, você tem, nós temos que pôr na cabeça e, e estudar certinho, pensar que o município está nas nossas mãos. É de 13 pessoas que têm um compromisso com a população, que eles confiaram. Agora, quantas pessoas que, que trabalhou na política e não teve essa chance... Quando as pessoas que trabalhou na política, que queria estar num lugar nosso, e não teve, não teve a credibilidade com o povo, está aqui. Então, eu vou te falar, eu não estou tendo palavra mais para falar. Não, óbvio, sei, tudo me perdoa, mas eu vou te falar... E, e é difícil mesmo, aqui não é brincadeira, eu estava pensando que era ferica que é mexerica o trem, é gostoso, mas só que nós temos que entender, porque é o seguinte, o povo que já está ficando infartado com isso, então vamos acertar essa posição, vamos lutar para nós ver que o prefeito vai, para nós ajudar esse prefeito a tocar o barco, que quatro anos passa por cima da cabeça. Agora, a minha opinião é essa. Eu não quero que ninguém. Eu sou amigo de todos aqui. Não tem exceção. Para mim, tudo vale. Um... É, não é um peso, uma balança. Tudo igual. Para mim. Viu? Muito obrigado. Desculpa. A palavra continua franqueada. É. é... Okay. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite, mais vereadores. Boa noite, Laís, presidente da UAB. Os mais advogados estão aí presentes Aderson, São Paulo o Guilherme, que estão em presente, a gente vê, assim que estão com muita pressa. A gente não pode ter muita pressa para votar projeto, porque o projeto que a gente vota aqui na Câmara, ela depende, o, o projeto que a gente vota, é que cuida de uma vida de, um, de uma população, de um município. Então, é preciso que esses projetos, cheguem na casa, seja melhor analisado, Não chegar projeto de uma hora para outra e ser votado, como diz o, o vereador Eduardo. O projeto tem que ter tempo de amadurecimento, de conhecimento dos vereadores, Passar, tramitar pela, pelas comissões para a gente ter tempo para a gente não errar, errar menos, né? Que muitas vezes a gente pode errar. Então, isso e se a gente errar, vai afetar uma população. Eu estou aqui quatro mandatos, se Deus quiser, dando vida de saúde, vou entrar no quinto mandato, estou no quinto mandato já. Já trabalhei com o presidente Grau Cabelo, não trabalhei com o Eduardo, mas trabalhei com o Luiz, trabalhei com o Marquinho, trabalhei com o Romulo Nascimento Júnior. Então, a gente vê o Djalma, é preciso ter amadurecimento, um gente. Aqui não é caso de brincadeira não. Aqui a gente decide a vida de um povo. É o povo da nossa cidade. A saúde, a educação e todos os segmentos da nossa política passa pela Câmara Municipal. Então a gente precisa ter um pouco de coerência, ter tempo para votar, não votar pessoalmente o meu voto, você pode ter certeza. Eu voto a favor da minha população. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Confidência, sim. meu voto, quando eu voto não um projeto, porque eu não vejo que ele está bem para a minha, minha, minha população, não. Ele vai tá, causar problema, causar impacto financeiro, causar vários tipos de problemas para a nossa população. Você pode ter certeza, o povo está me deixando aqui, de certeza absoluta que eu tenho feito um trabalho, não sei 100%, mas tem trabalhado, trabalhado muito. E com consciência naquilo que eu faço. Uma boa noite a todos. senhor vereador, mas o senhor está correto nesse aspecto. Mas esse expediente, eu acho que ele tem que ser usado em todos os projetos. Aquele projeto que suplementou o crédito do prefeito municipal, que nem ele iniciou a execução orçamentária de 1 milhão e 294, você estava numa pressa acelerado vocês estavam a mil por hora, quer dizer, de repente muda a postura, mas isso é natural, e a gente convive com isso também. Não, estou só para concluir, não é o senhor especificamente, a Câmara Municipal, o prazo regimental que nós estabelecemos naquela oportunidade, eu fui cercado, abordado por diversos vereadores, para que nós dessemos celeridade na devolução nele Então, quer dizer, eu até concordo que a gente tem que rever os nossos conceitos, equilibrar e, em termos de matéria, Ou seja essa ou aquela, se, nós, é, se você falha numa matéria, você tem que reparar e pronto, não tem nem dúvida. Não é de mérito nenhum retratar e perceber um equívoco, não. Mas é perceptível que uma matéria dá celeridade e a outra são mais lenta. Mas isso, tanto na mesa diretora, quanto no plenário. Não estou dizendo especificamente, para a vossa excelência, algum. isso é de modo geral. Nós tivemos um crédito premiatário de 201, também que houve o mesmo expediente de celeridade. Posteriormente, tivemos um de 130 também, sem o prefeito sequer ter é, executado um quinto do de uma lei orçamentária de 53 milhões. Tudo bem, é só para ilustrar e para acabar de deixar claro que é, nem tudo é tão celere dessa pois forma. Pois é, Presidente, mas o projeto de superávit financeiro é recurso sobrado da gestão passada, que está precisando usar na saúde, na, na epidemiologia, um recursos de extrema urgência. E ele não, mas eu não estou questionando não, não foi votado o, o, o agora. Eu estou ah, dizendo o trâmite, não é o texto. Então, Despeço, até concordo plenamente, hum. mas... É, houve outros expedientes ao contrário, na contramão do que nós estamos de Mas aí, aí o plenário foi soberano e pediu a votação. Como aí o plenário é soberano, percebe, é perceptível que os resultados têm sido soberanos também, tem sido maioria absoluta e muito absoluta. E esse projeto que a gente Estou votou... Estou aberto, que... continua a O tribunal me cortou? Então, esse projeto também que foi votado, criando sete cargos também, que a Comissão de Conselho pediu vista nele também, foi um projeto que chegou na casa e foi votado imediato. Então, são projetos que complicam muito a vida do vereador, que, o cabo de chegar e o projeto já é votado, com dispensa de interesse faço... A, a, fico a favor do nosso colega lá Acho que o projeto tem ter amadurecido mais Não É verdade, é, é talvez a ser contaminado Pela última legislatura Porque chegou um projeto no, no dia 28 de, de, dezembro, de, de dezembro Esse nem foi votado Esse foi só assinado a ata e pronto, que a boa. Esse nem foi votado, nem tramitar, não tramitou. Mas não tem problema, a gente repara também. Os meus equipes, que eu vou reparar, a sociedade está aberta, as nossas reuniões são. Pode ter certeza que vai estar olhando. Não, com, perfeitamente. Eu sei, com certeza, que o senhor está de outro gente, tem dúvida nenhuma. Nós vamos reparar, não tem problema. Você acha que há uma celeridade? Nós vamos, vamos aplicar o regimento interno em todas as matérias. E todas elas, matéria, de, principalmente a de suplementação de crédito. Acabou de chegar uma hoje. Então, é, nós vamos aplicar o regimento, ideado. A palavra continua, permanece franqueada aos senhores vereadores. Uma, uma boa noite, senhor presidente Grauco, Marquinhos, dos demais vereadores. E uma boa noite, o, nossos amigos, pessoal aí, senhoras e senhores aí, que todos sejam bem-vindos, viu? Casa sempre de, vos, de vocês hoje e sempre. E uma boa noite também, Roseli do Congelho Notícia, de Notícias, área dependente, Luiz, tá? Todos sejam bem-vindos. Queria falar hoje a respeito de umas cobranças que a gente vem tendo aí. Né? Estrada, mas boa. hoje fui cobrado hoje na área da saúde, lá no PAN, e né? o atendimento lá está péssimo, né? e o pessoal está clamando lá que o atendimento está muito péssimo. Que o secretário... A secretária da Saúde, o prefeito, toma providência. Eu vou dar um variado lá, ver que, que problema que se encontra, né? Conversar com os seus, que seja enfermeiro, que seja médico, profissionais, ver que se pode tratar o povo com mais um pouco de carinho, de, de dedicação, respeito, né? Que o povo merece. E, e através também da, das estradas foi cobrado, hoje o pessoal cobrou de novo lá do Caxambu, A máquina teve pertinho na esses dias, não fez o serviço. Então aí está, me cobrou de novo. Espero que essa semana o prefeito, o chefe de transporte, possa tomar as providências, né, realizar esse serviço lá, pessoal da comunidade lá. E tem as estradas também do pessoal cobrou lá do Serradão, Capoeirinha, entendeu? A ponte lá do, do Vito Pé, ali na Capoeirinha, já foi cobrada, o pessoal cobrou de novo. Né? Espero que o responsável, o chefe de transporte, tome a providência dessa ponte lá que está caindo, está num péssimo estado. E é isso aí. E, e os terrenos vagos também, o pessoal está cobrando, o Jardim Botânico tornou cobrar, cobrou várias vezes a limpeza dos terrenos. O, ontem o Paulinho lá do Diadema cobrou também de lá os terrenos lá, né, está juntando muito mato, junta bicho, o povo joga animal morto lá, joga lixo nos terrenos vagos. Vê que o prefeito pode tomar providência aí, o que, que pode ser feito, né. Tem, tem trator, tem trinche lá, se quiser passar para mim, eu trabalho de graça para o povo. Vou lá de noite, de dia, final de semana, eu roço tudo lá. Cobro um centavo, o povo trabalha de graça. É isso aí, vê que... Pode tomar a providência O que, que pode ser feito? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A palavra continua fraguando. Senhor presidente, eu até hoje eu tive na prefeitura, Bertha, a secretária da da saúde, Amanda, e ela até passou para mim que já foi já foi contratado duas ginecologistas. Vai começar segunda-feira sem falta lá na Policlínica, a doutora Laís Barros e a doutora Elis. Vai começar segunda-feira, já está contratada, até a hora que eu estava lá, a, a doutora Laís estava lá na prefeitura, fazendo o contrato já, já está tudo resolvido. A partir de segunda-feira, já tem duas cronologistas lá, viu, na Policlínica. Aí, depois, no hospital, nós vamos ver o que, que acontece. Para lá, já está resolvido. Então, vai voltar a funcionar a maternidade? Aí, as, as duas, pelo que ela me falou, vai ser lá na no né, para atender. Agora, na maternidade, eu acho que estão acabando de acertar também. Mas, até agora, a maternidade ainda não tive parecer nenhum, não. Perfeito. Não, obrigado. Continua franqueada a palavra... Boa noite, senhor presidente, vereadores. Cumprimentar aqui que acabou de sair, o nosso ex-colega de vereança, o Claudinho. As pessoas aqui, o João Paulo, advogado, presidente da OAB, o e todos. Né? Uma boa noite. É, senhor presidente, eu queria falar de um assunto aqui que eu fiz cobrança no mandato anterior, muitas vezes, não foi uma nem duas, não. Eu acabei de ter feito umas 30 cobranças. É respeito dos animais, os cachorros de rua. Inclusive, essa semana, eu fui abordado duas vezes a respeito dos cachorros. Então, é uma coisa que a gente cobra, cobra, mas até agora não foi resolvido nada, esse ano mesmo já cobrei em duas vezes. E, e a gente sempre cobra, não o prefeito, mas tem as pessoas responsáveis por isso. Né? E eu estou vendo, principalmente, lá em Corro muitos cachorros na rua, que a gente vê que né, não é que... É uma das coisas que acontece muito, as pessoas têm um cachorro, enquanto ele está bonito, está sadio, ele está ali. Mas ele ficou feio, ficou doente, solta na rua. E está cheio de cachorro na rua. Inclusive a gente vê, às vezes eles fazem o serviço deles na, nas, nos passeios. Né? Inclusive hoje mesmo, na hora que eu estava saindo, uma mulher foi e pisou né? nas fezes deles. E ele falou, olha, aí para você ver, vocês não tomam providência, está cheio de cachorro. E de fato Está mesmo. E é, fica naquilo, vai fazer, vai fazer, vai empurrando. né? E esse canil que não resolve. Quantos anos, né, Galo? Ano passado, mandato anterior, cobramos muitas vezes. Ficou naquela, vai e vi que vai ter uma altura, para. E por que, que não toma essa providência? Lá mesmo tem gente que está percebendo muitos cachorros com aquela doença, aquela rabuge, que passa para as crianças, que acerna. E, e é uma coisa: isso aí é saúde também. Isso aí é saúde. E é uma coisa que não, não tem resolvido. E é uma coisa, eu acho que ela pode ser tão simples de ser feita. Duas pessoas, uma, duas, resolvem esse problema. Tem os convênios que pode fazer com, né, lá com, com a Unifenas, né, eles recolhem os cachorros, tem esse convênio que faz. E, então, não acho que está na hora de resolver isso daí. A gente vê uma coisa, eu fico até com dó dos animais. Eles ficam frequentando os bares, a pessoa chega ali, é na rua. Quantos cachorros estão sendo soltos? Né? E tem um, uma coisa que, até eu estive olhando em, em três pontas, já falei isso, eu torno a falar. Lá tem um veterinário, que ele é da prefeitura, ele faz toda semana, ele faz a castração. Essa castração, ela pode ser feita é, de graça. Porque, às vezes, tem uma cachorra aí, ela para e 10 cachorros, 8, 10, e solta tudo na rua. É, e eles também não têm culpa dos animais e pode ser feito eu acho que está na hora tá na hora do senhor prefeito tomar essa providência porque está ficando já um problema que vem vem alarmando já, muita gente cobrando principalmente lá no Douro. eu tenho falado muito isso daí lá E eles estão me cobrando, e eu acredito que... E vou falar com o prefeito, vou falar com o Zé Eugênio, para tomar providências, daí que seja o responsável, tome providências, não fica empurrando o problema. Porque nós, vereadores, a gente fala aqui, não é para falar bonito, não é para falar, é, para agradar quem está assistindo, para agradar quem está na, nas reuniões, não. Muita gente falou, oh, você falou bonito. Mas a gente quer que resolva esse problema, porque a população tem cobrado. Nós, vereadores, nós estamos em contato todo dia com o povo. Todo dia tem um cobrando, falando, oh, mas você não vai fazer isso, fazer aquilo mas eu até não estou clamando, né, até acho que as coisas estão caminhando bem, tem feito um trabalho muito bom, porque as coisas não caminham lá 100%, a gente vê tendo dificuldades lá no Corredor mesmo tem caminhado bem, tem as dificuldades, tem às vezes as falhas, mas esse é um problema que já vem falando, já falei, falamos no mandato anterior, cobramos o tempo inteiro, não resolveu, e eu espero que, né, que agora vai ser resolvido isso daí, porque eu não vou parar de cobrar isso daí o povo está cobrando e eu acredito que vai ser resolvido. Mas, boa noite. Perfeito. Eu já tenho algumas indicações, é, né? tem Indicação ah, sua, de os demais vereadores, então nós vamos, claro e evidente, que encaminhar uma indicação, uma solicitação, um requerimento do Executivo. Continua franqueado a palavra. Boa noite a todos. Presidente. Bem, gente, a semana passada, assim que encerrou a reunião, fui para minha casa e Assim que eu chego em casa, eu coloco o telefone no silencioso e ponho para recarregar, porque no outro dia de manhã a luta continua. Né? E no amanhecer, na terça-feira de manhã, tinha lá umas 50 ligações, né? que eu não recebi, porque estava no silencioso, e eu, tava, eu já estava dormindo. Né? Então, fui retornar. Foi do fato que ocorreu na policlínica, a questão da fila e alguns desentendimentos que teve lá. A gente fica triste por acontecer, que a gente sabe que a saúde no país já não está boa, né? e quando há conflito ou divergências de, de informação, a gente fica mais chateado ainda. Mas hoje, complementando o que o vereador Isaías disse, eu estive também com a secretária Amanda, e ela reafirmou o que ele disse em relação às duas profissionais que estão sendo contratadas. Acho muito importante, ela também tomou uma medida de acabar com a fila, vai ter agendamento. A fila vai existir de forma de agenda, e não a fila noturna, como, como tinha até essa semana. Que a demanda é muito alta. A contratação de mais um profissional vai ajudar, não resta dúvida. Mas resolver, muito difícil. Porque a, a saúde, o SUS, ele, ele deveria funcionar em sincronia, mas não, não funciona. E não funcionando... né? E o município, para investir, na maioria das vezes, às vezes o prefeito não tem como prioridade a saúde. Quer ajudar, mas... Tem os outros setores também que têm que tem vaidade, que tem que atender, que tem que priorizar também. Nosso cronograma de festa, esse ano já está fechado. No terceiro mês já está tudo certo. Foi tratado com prioridade. É, e a gente vê que a secretária está trabalhando com o que tem e fazendo o possível. É óbvio que se investir mais, vai ter melhores resultados. Para ter uma saúde de qualidade, tem que ter bons profissionais e uma quantidade suficiente para atender a demanda também. Mas fiquei satisfeito em saber que ela estava preocupada também, e que algo foi feito. Né? Isso é muito importante. E Na reunião passada eu comentei sobre o... Nós somos 11 vereadores, um município de 30 mil habitantes, e as indiferenças são muito grandes, porque um elogia, fala que está 100%, o outro cobra... E aí você vê, né? Eu, tenho, eu, por morar nessa região aqui do Baixão, passo ali por todos os dias, estou sendo cobrado, é coisa simples, até está nos olhos do secretário de Planejamento, né? a questão da rua da casa dele, onde caminhões grandes estão passando e estão empurrando um poste enorme para cima da casa de uma família onde necessita simplesmente placas de sinalização. Vai gastar lá uns, vamos pôr, 200 reais, para resolver o problema, 300 reais. Agora, se esse poste cair em cima da residência dessa família, o estrago vai ser muito grande. É vida, é recuperação da residência, é coisas muito, muito pior. E você vê que, quando há o interesse, as coisas acontecem. Na porta da casa do senhor secretário de Planejamento, Ronaldo Miarelli. O poste tem duas lâmpadas. Enquanto nós temos postes, residência no município, faltando iluminação. Então, o que te acolhe, o que te interessa, resolve. O que é de interesse da população, fica aí, porque são coisas, entre aspas, insignificantes. Mas é, é significante. A questão que o vereador Djalma abordou, e nós estamos cansados de abordar aqui, a questão do canil e do tratamento dos cães, É brincadeira. Se fosse coisa do outro mundo, se fosse gastar o orçamento do município todo para resolver o problema do canil, deixar a população a desejar, tudo bem. Mas você vê que são medidas técnicas é pegar um, um profissional da área, ouvir, fazer um planejamento e resolver. Mas por que, que não resolve? Por quê? Resolver o problema do canil não vai, não vai para as vitrines? Não vai ter... Retorno financeiro? Gente, tem que começar a parar a pensar. eliminar, Já que não dá para eliminar os grandes problemas, tratamento de esgoto, é, o lixão, vamos resolver pelo menos os pequenos. aonde gasta menos dinheiro e um pouco mais de criatividade, um pouco mais de inteligência. Então, eu acho que está faltando, na nossa linha política, é, ter um objetivo só que é solucionar o problema e voltar lá no dia 2 de outubro. Até lá então, todo mundo tinha solução para tudo. Agora já está forjando. Eu até ainda pedi desculpa para, para a secretária de saúde, porque eu estava do lado do palanque junto com o prefeito, ele prometeu que não ia faltar médico prometeu que ia acabar com as filas, e de repente não foi ela que orientou ele a falar isso, mas eu sou cobrado. Eu fiquei 30 dias de campanha praticamente do lado dele. Então, hoje, às vezes, ele não, não é encontrado para poder ser cobrado, mas eu sou. E essas cobranças eu tenho que trazer aqui para a Câmara e levar até ele. Porque, de uma forma ou de outra, ele não é leigo. Ele foi vereador por alguns mandatos. Tem que ter conhecimento. né? Agora, gente... Quanto ao trabalho dos vereadores aqui na casa, eu tenho visto que cada um da sua forma tem lutado. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo, um trabalha de forma mais técnica, outro mais emotiva, e eu acho que a gente tem que unir, a palavra é união. Quando não é de interesse público, vamos unir todos e vamos bater de frente. Né? Que sirva para todos sirva para mim também. E quando for, vamos abraçar a causa. Independente se está com 10 dias, se está com 5 dias o um projeto na casa. Eu acho que o que é bom é enche os olhos da gente. A gente vê um projeto bom, igual veio para aumentar o salário dos servidores. Uai, Vamos votar isso logo, gente. servidores seguem com salário defasado. Por que não votar rápido? Vamos, né? Tinha até um, alguns, algumas falhazinhas no projeto, mas depois foi sanado, né? Agora, o que não é de interesse da população, nós estamos aqui para segurar, para barrar. Porque, de repente, é de interesse de terceiros e não é da população. Qual o nosso... Nós estamos aqui para isso. Ah, nós vamos agradar o fulaninho dali, e mas muita gente vai pagar caro por isso. Não. Nós estamos aqui. E eu queria pedir a união, gente, e né, entendimento. O que aconteceu até hoje de falha por parte minha e nossa, vamos trocar ideia, vamos conversar, para que, a partir da, de amanhã, isso não volte a acontecer. Né? A população fica satisfeita quando as coisas acontecem e tem um final feliz. Né? E o mínimo que nós podemos trazer para a população hoje, que nós convivemos no dia a dia, é isso. Porque o Congresso não está preocupado com isso, Hoje eu vi uma menininha carregando uma, uma garrafinha, ajudando no, no bairro, ela deve ter uns quatro anos, ainda eu brinquei com ela. Trabalha, pede para o teu avô registrar você, porque senão você não vai aposentar, ela deve ter quatro anos. A reforma da, preside, da Previdência está partindo para esse rumo. E só para inglês ver, eles estão falando, não, nós estamos excluindo o, o servidor do Estado e o servidor do município. Mas aí o regime, o servidor do, o regime do é, a autarquia do Estado e do município, que ela tem que seguir o regime da Previdência do INSS e aí? Então, ela muda o, a Previdência o INSS depois, automaticamente, o Estado é obrigado a adequar, né, regulamentar, e o município também, resumindo, todos vão estar perdidos. No entanto, nós brasileiros nós temos mania de, enquanto não sente na pele, a gente não toma medidas, E hoje eu estou vendo que, se o Brasil não parar, daqui a 10 anos, as coisas vão estar muito, muito, muito pior, Porque cada governo, as leis estão lá para ser cumpridas, mas cada governo tem a sua forma de governar, priorizar uma coisa, priorizar outra, e nós só lembramos a hora que as coisas estão feias. No mais, só isso. Muito obrigado. É, senhor vereador, isso aqui não precisa ser proposta, não, pode ser projeto, é. Hein? dispõe sobre a fiscalização é, para dispõe sobre a fiscalização para aquisição de bens móveis e imóveis, não é isso? isso. Então, se não gera despesa, ele pode, não podia dar outro cabeçalho aqui? A minha preocupação, o que, Porque que, que é? Porque é, é projeto, é. O que não acontece? Nós temos que fiscalizar, nós estamos mexendo com dinheiro público. Às vezes, volume alto, volume baixo. Não, não, estou não precisa ser proposição. Ele. Não, tem que Pode ser... ser pro... é, eu pedi projeto, mas saiu como proposta. É, aí depois você dá nova redação, é. né? E o que, que acontece? Hoje, os diários onde fazem as publicações são jornais oficiais. Então, tem o Estado de Minas, tem, tem vários diários que são publicados. E, na maioria das vezes, são pouca gente que toma conhecimento. Então, acho que a casa deveria tomar conhecimento dessas licitações desses pregões, que é realizado no município para, para aquisição de bens, móveis e imóveis. Perfeito. Ronaldo, o senhor está... Esteja à vontade. Não, espera aí. Estou com a palavra ainda. Não, não, eu ainda tenho a falar ainda. Quero falar também. Senhor Pode, vereador. Só um minutinho, por favor. Mesa diretora, Senhor presidente. Esse vereador que você indicou aí, o um vereador mais exaltado, sou eu, Eduardo não, não, do Itim. Não, não, não, não. Não, não, não vou não. te falar por porquê da minha exaltação. Não, deixa eu te falar para você. Você acha certo, você, você falou muito bem, muito eloquente, é, falou palavras bonitas, mas você acha certo nessa crise financeira a Câmara Municipal, com, com sete, oito vereadores, criar mais sete cargos? Oh, oh, vereador, se, se você entendeu o que, que, eu, que eu citei, que é para você, aqui... A carapuça serviu isso e aqui. Não, não, bem. não, não, não, não. Deixa eu te falar a coisa para você. Te peço, se você entendeu o que é para você, de, de antemão eu quero te pedir desculpa. Porque eu falo por mim, em primeiro lugar, porque tem dia que você chega aqui a mil, entendeu? Você discorda de uma coisa, discorda de outra. Então, às vezes a gente chega com. com bem. Bem nervoso, entendeu? Eu, eu acho... E eu, eu respeito todos, todos, que chegam nesse ponto que só você sabe. O que fez você chegar nesse momento? Entendeu? Então, respeito de coração e não quis. É assim. Não é para. Entendeu? Depende, de é mais para mim do que para você. Não, entendi. Entendeu? Só que eu quero deixar claro o seguinte: eu fui o um vereador, o menos votado dessa casa. Tive 292 votos. Dove, 292 votos de amigo, da família, que eu tenho que honrar esse pessoal. É, Às é. vezes, se eu sou mais radical, é porque, infelizmente, eu estou mais perto, eu estou nas barbas da lei. Às vezes eu quero preservar alguém. Eu não quero, hora nenhuma eu quero prejudicar ninguém nessa casa. Eu, Deus tá, deve estar testando alguma coisa comigo, porque eu saí do meu... Do, do, já me apelidaram aqui na câmara, fiquei sabendo hoje, sou é nova, de playboy de gaveta. Sou mesmo, sou um playboy de gaveta. Mas que recebo amigos na minha casa, que recebo parentes, que tem maior carinho com meu pai, que tem... que tem 82 anos, eu quero ficar mais com ele. Tem maior carinho para o Sr. que me cobra, dioturnamente. Então eu sou mais cobrado. Eu, te, eu, teve, eu, sou, eu sou menos, fui o menos votado dessa casa. Eu, Deus quer me provar alguma coisa, mas está me exigindo muito sacrifício da minha parte. Eu, eu não queria, se, se eu tivesse certeza que eu ia ter esse sacrifício... As palavras do Isaías, eu não mexia com isso. Porque não compensa, a vida é muito curta. Está aí. O tanto que a vida é curta, está aí. Dor maior do que o nosso amigo Té e dor maior do que o Ladinho está passando. O, o, o seu é Então eu não estou aqui para brigar. O Glauco é amigo meu, pessoal. Eu, eu, eu só discordei de opinião. Sou amigo dele, amigo da família dele. Eu não estou aqui para brigar, não. Eu sou o menos votado, só que eu não posso, eu sou mais cobrado. Estão mais em cima de mim. Eu estou lá do lado do juiz, estou do lado do promotor. Não tem coragem de denunciar ninguém, por nada. Nem tem motivo para isso. Só que eu quero que vocês entendam e tenham paciência comigo. Não quero que ninguém me segue. Eu quero ficar sozinho. Provavelmente não vou ser candidato a vereador, candidato a prefeita, senador, a deputada, a governador, a presidente da república. Eu quero ter paz, é só isso que eu peço, paz, eu quero paz no coração, que minha consciência limpa, se eu achar que está errado, eu, vou, eu, eu não vou seguir ninguém mais, nem presidente, nem, nem prefeito, ninguém. Eu quero a minha. Eu deitar no travesseiro e dormir. Eu não quero dormir com remédio, porque eu tenho remédio também para dormir. Mas eu não quero... Não estou falando de ninguém, todos vocês têm o maior carinho por todos vocês. Eu quero que vocês me entendam. Não quero, deixa eu sozinho. Se for para me ficar sozinho, com, a, com o meu pensamento, com a minha consciência, com a minha família, com meus poucos amigos, deixo claro, fui o menos votado. E eu tenho que, pelo menos, honrar esses 292 votos que eu tive. Adoro a sua pessoa, não tem nada contra. Todos os amigos aqui. Só isso, um abraço para vocês todos. O senhor presidente, eu não vou pedir para a vossa excelência, senhor presidente. O Doutor, me permite só um segundo. Se, se você chegou a pensar que foi para você, estou te falando bem claro, porque teve um dia, estou falando por mim, a máquina fez um serviço numa zona rural, aí, gastou praticamente dois dias. E ela passou na porta da casa... De uma senhorinha de 80 anos e do senhor de 70 anos. A casa deles está caindo, um carro para poder chegar lá não consegue chegar. Se der um sereno, um orvalho, não chega. E gastava menos de meia hora para a máquina resolver o problema. E foi pedido pelo CRAS, foi pedido pela minha pessoa, entendeu? E não fez. Eu cheguei por aqui gente, mas é muita humilhação, é uma vergonha, você está entendendo? Eu, se eu encontrasse com o prefeito naquele dia, eu tinha desabafado muita coisa. Não, certo? Você está certo, eu, inclusive o seguinte, está correndo por aí, que o Eduardo está assim porque mandou o Jaciel embora. Eu, eu Pelo contrário, eu fiquei cinco anos sabe, inimigo do Jaciel. O Jaciel é de notória especialização em direito público. Eu, se eu fosse presidente, eu não contrataria o Jaciel. O senhor presidente contratou, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. O, o prefeito, ah, o Eduardo, é, falar também, o Eduardo foi é, picado pela mosca, até ontem eu era inimigo do prefeito, se eu te falar, eu tenho vergonha de falar, por causa de futebol, ele é cruzeirense, eu sou atleticano, nós brigamos um dia, no, qualquer da vida, ele não tem nada, eu quero só paz, eu quero paz. Será que é pedir muito ter paz? <risos> só isso. Eu acho que até para render o trabalho tanto aqui dentro da casa, quanto fora da casa, a paz é essencial para tudo. A, a paz, o respeito. Entendeu? E eu acho interessante, Duarte, a sincronia, igual eu te liguei hoje. Para que eu te liguei? Duarte, precisamos olhar algumas coisas aí, para me te mostrar, para você ver a minha visão qual é. Ela não é punitiva, ela é para corrigir, é para evitar questões piores acontecerem. Eu sou contra esse projeto aqui, vários do prefeito, que do prefeito. Entendeu? Agora, infelizmente, assim... Cada um carrega um fardo. E o meu também, vereador, não se é leve, não. Se eu pedi alguém, vocês me desculpem, não, a intenção não é ofender, eu quero caminhar, não precisa ninguém, como diz aquela mulher, eu quero caminhar sozinho, não tem problema eu caminhar sozinho. Se tiver que ficar sozinho, segue sozinho. Eu já passei por isso. A palavra continua franqueada. Marcos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite, demais vereadores. E boa noite a todos que aqui presentes se encontram. Vereador. Eu gostaria de uh, comentar sobre um, um fato que ocorreu, questão de. O senhor já comentou sobre isso, da questão da policlínica. Até fico muito grato, satisfeito, de estar presente hoje a Anne, a Ana Claudia, o senhor Dijan, que está aqui presente. Para que podemos resolver esse mal-entendido, porque a gente está aqui hoje, sentado nessa cadeira, graças Aqueles que confiaram no meu trabalho, igual o Eduardo acabou de comentar, que teve seus 270 votos, eu tive meus 580 votos, que a população nos acreditou no meu trabalho. Portanto, tive meu primeiro mandato, perdi no meu segundo mandato, e retornei a casa novamente no meu terceiro mandato. Então, estou aqui hoje, não estou para defender sequer a população estiver do lado errado ou o secretário que estiver do lado errado, eu estou aqui para defender somente a verdade. Então, que é a questão que no dia 28 aliás, dia 29, 5 horas da manhã, me ligaram da policlínica, pessoal da comunidade do Pinhal, dizendo Fico grato que o Dijan que está presente, que se eu tivesse comentado em esquina, eu teria sabido por boca de outros, não queria comentar sobre isso, a questão nem sem saber da verdade o que ocorreu naquele local no mesmo dia. Tá ok, Então você vai saber o que aconteceu sobre mim, o que me passaram, não estou aqui para falar nada mais do que me falaram, estou aqui para falar do, somente a verdade que aconteceu. Me ligaram às 5 horas da manhã, dizendo que as consultas seriam marcadas a partir do dia 29, na policlínica. Aí já tinha o um pessoal chegado alguns. Aí logo em seguida, aí você, diz que o senhor Dijan chegou na policlínica às 8h30, 9h da noite. 8, 6, 9 horas. 8 8h30, 9h. Está batendo no nosso horário. Dizendo que pegou o nome de todas as pessoas que se encontravam na fila e mandou todos embora para casa. Só que ali muitas vezes, pessoas, uns estavam na fila, não acreditou que você pegou o nome, falou: Não, eu estou achando que isso é mentira, porque não aconteceu isso, eu vou ficar aqui, e vou posar na fila até amanhã. E dizendo que você pegou a assinatura de todos que estavam lá, falou, pode ir embora todo mundo para casa, que as suas consultas estão marcadas, e amanhã só vem 6 seis horas, e a gente libera as fichas. Que a senhora, a senhora mãe, que tem um carinho por ela, que eu não, não sei nem para dizer nem o nome dela, que chegaram até mim, que ela chegou arrancando todas as, todos, todos os cartazes que estavam pregados na grade, que era a partir do dia 29 que seria marcada as consultas. Aí o pessoal me ligou, fui até a Policlínica, dizendo que não ia fazer comentário nenhuma, comentário nenhum até chegar alguém responsável naquele local, até que, perante entre 10 para 6 da manhã, a Anne chegou, e falando que já estava a marcar todas as consultas, que o pessoal estava todo dispensado, que poderia ir embora para casa. Então, eu acho que foi um ato de falta de... Eu concordo plenamente, que, que tem que acabar a fila em todo, seja Pochim, lá no, no Altino. Todas as filas têm que acabar. Uma cidade de 30 mil habitantes, acho que não precisa isso, Mas isso a gente tem que ter um mínimo de respeito com a população. Eu tenho certeza que a, que a, que a prefeitura tem um espaço na rádio, que ia ter a rádio, comunicasse ao pessoal, porque é o pessoal da zona rural não foi comunicado a questão de, desse horário, que poderia ter mudado. Eu acho que, então, foi um pouco de falta de, de comunicação. Até fico até grato, Dijando, você até fazendo essa ajuda, porque disse que foi a Amanda que pediu para a V. fazer isso, né Então, eu fico até grato você poder ajudar, mas só que a população não entende isso. E nós estamos aqui, pra, e nós é cobrado, e nós vamos cobrar. O e que nós queremos somente é verdade. Okay? Só isso que eu tenho para dizer. Eu tenho certeza que você quiser falar alguma coisa sobre isso pode falar. A Ana está aqui também. Quero sim que caiam essas filas é de lei. Então eu acho que a Amanda está faz... no caminho certo, acabar com todas as filas. E é isso que eu estou. Só quem tem para dizer, presidente. E outra coisa também que a gente tem, que eu quero dizer aqui, presidente, que já eu tenho certeza que eu acho que você, vereador, acho que todos nós, que eu, desde quando amanhece o dia, o meu trabalho é dedicar a minha vereança, dia todo. Quando estou aqui, estou em porta dos bancos, estou em porta de hospital, estou na prefeitura, estou no serviço de transporte, correndo para qualquer objetivo, para poder somente nos ajudar a população no que mais bem faz a eles. Eu tenho cobrado, eu tenho muito cobrado, presidente, a questão que eu acho que está tendo uma falta muito grande de respeito com a nossa população, a questão do Banco Bradesco. Eu cheguei no Banco Bradesco, eu fui pessoalmente, levando, levei minha tia ao Bradesco, ela ficou 2 horas e 40 minutos para ser atendida. Somente, tem um caixa somente... E uma pessoa para fazer um atendimento. E fora disso, o pessoal fica ali naquela rua, na rua, na avenida, nos passei, aguardando as filas. Não, o banco não tem um espaço próprio para acomodar todas as pessoas que eles se encontram. Eu acho que nada contra o banco. Mas acho que o banco teria que ter mais um respeito com a nossa população, ter mais. Porque eu acho que o prazo mínimo para ser atendido nas filas acho que é de 15 a 20 minutos. Mas não está acontecendo esse banco nenhum em Campos Gerais. Mas está bom. Caixa Econômica, Banco do Brasil, é, o Cicobi, o Credicam, tem o, o, tem o local da pessoa chegar a se acomodar, somente em sombras, se evitando de sol, chuvas. Agora, o banco, realmente o banco da Bradesco, infelizmente, está ficando a desejar para a nossa população. É Isso eu tenho para dizer, presidente, tenha toda uma boa noite. E gostaria de fazer mais um pedido que essa casa... Continuo, Meu Deus, o dia que a gente assumiu essa, reunião, essa casa, para ter da nossa primeira reunião, a gente tem vindo, que a nossa população tem prestigiado o nosso trabalho, e tem que vir mesmo para saber que é o que eu trabalho do vereador. Essa comunicação do, da rádio que voltou ao espaço todas as terças-feiras, a partir das 11h30, parabéns agradeço a sua presidência, ter voltado a falar que a população da zona rural acompanha todo dia o nosso trabalho aqui na, nessa Câmara de Vereadores. E também gostaria de comunicar também que está sendo feito um trabalho. Parabéns, Rosini, pelo seu trabalho, do Cangeria Notícia, que quando a gente acaba de sair da, nossa, da, da reunião, tem mais de... Mil visualizações da nossa reunião. É questão de saber que o povo está fazendo questão de saber do nosso trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar com o povo, para trabalhar para a comunidade que nos acreditou em cada um dos nossos vereadores. O vereador Romulo aqui deixou uma palavra muito importante. Nós estamos aqui para trabalhar em benefício do povo, não em benefício de maldade para pessoas nenhum. Nós queremos, se for, ter um projeto nessa casa que vão trabalhar em benefício do nosso povo, vão trabalhar. Se for depender da gente passar aqui, de ficar aqui horas e horas, de meia-noite virar horas para discutir no projeto, a gente vai ficar, porque nós estamos sendo bem pagos e trabalhar pra, para o povo que nos acreditou em nosso trabalho. Boa noite a todos. Perfeito. É natural, a Câmara ela é repleta de, de partidos diferentes. Cada partido tem uma maneira de pensar, de ver... Cada vereador tem uma maneira de pensar, de analisar. A discussão, o contraditório, o clima, a atmosfera elevada, outra hora menos elevada, é natural. Eu quero deixar claro e evidenciado para os senhores Que o que discute, o que diverge são os ideais, são as ideias, são as propostas. Os homens nessa casa não brigam. As ideias brigam. As discussões acaloradas é e natural, é muito próprio das casas legislativas. Ao contrário, seria uma mesmice, seria apática, seria sem nenhum interesse. Se já pensou se todo mundo gostasse do verde, como é que seria do amarelo? Seria. Se já pensou se. Todo mundo fosse unânime numa proposta, eu entendo que seria burrice. Nós não tiramos da, da, dos limites da Câmara o que nós discutimos aqui em plenário, não. Ah, eu entendo até os senhores e diz que, além, atrás dos vereadores, os seguidores, aqueles que gostam, aqueles que estão por trás de um ou de outro, faz comentários diversos, maldosos ou às vezes sem maldade, mas que acaba surtindo efeito danoso, mas isso não importa, a gente convive com esse, é, com esse comportamento com a maior naturalidade possível do mundo. Saibam, cada um dos senhores que está aqui, eu não perco uma noite de sono por questão de discussão em plenário, até porque, se eu, não me propus, eu me propus a vida pública, então, uma das coisas que faz parte do DNA do homem público é absorver as críticas... Saber reparar as críticas, reparar quando erra, na mesma velocidade, quando comete o erro. Comigo não tem esse problema nenhum, pode ser alguma, reparar de uma forma ou de outra. Entendo que eu também sou humano, cometo equívocos, cometo acertos, e momento algum nós vamos deixar de... vou sair daqui inimigo de qualquer que seja um de vocês. A Câmara está aberta ao diálogo. Tanto é que a participação dos internautas é muito grande. Tem pergunta aqui, picante demais, que chegam a todo momento. Eu vou responder o internauta, ele sabe quem é que está respondendo, porque é legal sim, extremamente legal. O prefeito pode viajar com quem ele quiser, com a companhia que ele quiser, com os convidados dele que ele quiser. A pergunta que o senhor direcionou aqui, no fim, o senhor é, uma, é uma opinião pessoal sua, eu não vou entrar nela não. Mas essa pergunta, o prefeito pode viajar sim, ele tem... É, prerrogativa constitucional ele pode ser acompanhado por quem ele quiser mesmo que você não tiver lotado no gabinete estou respondendo ao internado nós não costumamos fazer isso não, mas teve uma pergunta aqui além disso ele fez outras perguntas eu vou me reservar é, a palavra continua franqueada segundo alguns vereadores, nós vamos é, abrir franquear a palavra ao plenar assembleia eu faço uma advertência que não hostilize nenhum dos vereadores e não é, a partear com os vereadores, porque o regimento não permite. É, quero que trate os vereadores de forma respeitosa e que os vereadores também tratem o, a Assembleia de forma respeitosa. Nós vamos... Eu, a, daqui eu tinha a condição de ter uma visão ampla. O Ronaldo, ele pediu, posteriormente, nós vamos atender a, a doutora, e parece que uma outra lá, então, e o Jean, nós vamos... Aqui é para discutir tranquilamente. É, Ronaldo, volto a adverter que, é, que não hostilize vereador, secretário. Vamos dentro do equilíbrio. Vossa senhor, senhor, Excelência, de maneira alguma hostilizada ninguém. Não, não, é uma advertência que eu faço para todos. Não, não é só o senhor especificamente, não. Então eu gostaria de, de os outros professores que estão comigo. Quer tomar frente aqui? Ah, que bom! A a, a, a a categoria está hermeticamente fechada numa causa. Isso é muito bom. Abastinado, mas um, um abastinado para vocês levarem para os de, deputados federais que vocês têm contato, porque nós, professores do Estado, estamos em greve tá? desde o dia 15 de março 15, é, contra a reforma da Previdência. Então, nós sabemos aqui que vocês têm o contato de vocês e não somente nós, professores, mas os funcionários, os pais, os alunos afetados pela greve. E os Trabalhadores Rurais também, representada pela Patrícia, né, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Né, e viemos aqui para conseguir esse apoio de todos os senhores aí. Pelo contrário, nós somos extremamente urbanos, é, no contato aqui, eu sempre assisto é, a TV, assisto o Cangeria Notícias e nós também estamos sempre acompanhando. Por isso que a gente veio aqui para buscar o apoio de vocês. Cada um de vocês que conseguiu um apoio do, do, do deputado federal, que vocês têm um contato, nós ficamos extremamente gratos pelo apoio. Deixamos aqui com vocês. Se nós conseguirmos outras assinaturas, nós faremos. Gostaria que Vossa Excelência transmitisse esse abaixo assinado para todos os vereadores aqui presentes, né, porque.. É, a união faz a força, como já foi dito aqui. Perfeito. E eu, eu gostaria de ler aqui. Perfeitamente, senhor. setáculo 50, meus professores os 55. Então, por isso, esse pedido aí, essa solicitação, nós solicitamos, é um pedido nosso, tá bom? É, esteja à vontade. Eu acredito que os vereadores vão estar sensíveis ao a que vocês estão pleiteando e deve ser a fileira com vocês. Esteja à vontade, senhores, os demais professores, demais professor que quer fazer uso da palavra Alguma, mais algum professor? Perfeito. Ah, a doutora pediu a palavra também. Lhe é, é concedido? Boa noite. minha, particular minha, sobre essas, esses horários de comércio. Isso está prejudicando muito o comércio, apesar de serem os comerciantes que fizeram, enfim. Mas eu acredito muito, eu mesmo estou pagando minhas contas, porque eu não tenho tempo durante a semana, quando eu vou na loja, já fechou? Enfim, mas eu acho o seguinte, que tudo é válido, mas se vocês não prestarem atenção e não se conscientizarem que são uma peça ou uma ferramenta do sistema, Nós vamos continuar, crianças frustradas, esperando que vocês atendam. Ou que vocês consertem, ou que vocês emendem, ou que vocês marquem um arame, aquele arame que dobra. Era muito... Deu. Mais informações sobre ele, vou fazer esse pedido mais formal, mas eu peço encarecidamente que é, a gente deixe de olhar foto A palavra continua, aplaudiada. O Grau. Perfeito. Perfeito. Oh, Dona Arias, Laís, Laís eu, eu tenho mais idade que a Jânica. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Anissa, com todo o respeito a você. Ah, esse comércio que você direcionou, que você vai pagar as suas contas, Ele está fechado, mas não é motivo daqui da Câmara ainda não, porque não passou nada aqui, certo? Não passou, se estão fechando é por conta própria deles, sabe? Aqui até nós nem pusemos, não sei se o presidente vai pôr o projeto em votação, não sei como é que vai ser, mas quem estiver fechando os comércios não é por conta da Câmara, não é por conta do prefeito, é por conta de si próprio. Existem até umas, umas é, legislações a nível estadual e federal que pautam esse tipo de, de horário, mas, mas o que eu falei em educação do comércio é porque a política foi aí, a nossa população vive basicamente da safra. É, eu não e te... é, é aí que o comércio... Gente. Isso, é eu não tiro sua razão, comércio, mas eu quero deixar claro para, para, a, senhora, para a senhora que não que se... Certo? Que não, a Câmara não tem... Eu estou falando em nome dos meus companheiros aqui também, que eles, nós não, não temos culpa nenhuma, zero contra isso. viu? Obrigado. Senhor presidente, queria dar só uma palavrinha a respeito do, do abarcinado feito pelos professores. É, eu tenho acompanhado, como disse antes no seu pronunciamento, e essa reforma da Previdência... É um, a gente vê que o governo federal está usando ela como emergência para sanar algumas, alguns erros do passado. E se isso vir a acontecer, posso afirmar que vai ser um, um dos maiores crimes contra a humanidade. Pode ter certeza. Que não vai afetar imediato esse ano, o ano que vem, como disse, mas os próximos dez anos. Né, e a nossa presidente da advogados, a gente vai se amadurecendo com o tempo. né? E o prefeito anterior, Maurício Cabelo, fez uma reunião com os vereadores no mandato anterior, e coisa que prefeito não gosta de ser fiscalizado. sabe? Ele pegou, abriu o jogo e falou assim, gente, pelo amor de Deus, me ajude, fiscaliza, porque eu não dou conta. E mesmo eu segurando daqui, vocês fiscalizando ali, ainda dá muito o que falar. Então, por favor, ajuda, pega no pé mesmo, pega, fiscaliza, porque o dinheiro é público. E nessa crise que nós estamos enfrentando, se não fiscalizar, vai sobrar até para mim. Então, isso eu carrego e... Onde tem uma denúncia, você tem que ter, dar satisfação a quem fez a denúncia. Onde tem um, um boato, não custa nada averiguar, ver se procede ou se não procede. Né? Só isso, muito obrigado. É verdade, a população, a participação popular é extremamente relevante, é extremamente relevante. A Câmara não vai em rota de colisão com a população, não. Tudo é, como diz a doutora, é nada nesse plenário, nessa Câmara, que você faz a ferro e fogo, despeça alguma. Às vezes não acompanhou a tramitação, não sabe o desfecho do projeto, não conhece o bojo da matéria, e, às vezes, chegam de forma equivocada, errônea, e, às vezes, gera um acerto desconforto. Mas nada que não seja é, irrelevante, que não seja retratável, enfim. A participação de vocês é fundamental. O plenário está cheio, maravilhoso, hoje os professores, somos parceiros nessa empreitada. Vou, eu, direto, a deputada que preside, que, que, que eu sou presidente do partido aqui, que é o partido social-liberal, já alinhou em uma postura diferente do início do projeto da Previdência, que é a Dâmina Pereira, vocês podem acompanhar. E eu creio que os outros, estou dizendo em, em relação à Previdência, os outros vereadores é, que têm bancada grande, o PSD, uts, vocês podem é, alinhar com eles e levar esse, esse manifesto da, dos professores de nós, vamos, nós somos... Parceiros nessa empreitada. Continua aberta a palavra. Ô, senhor presidente, só lembrando aos professores que não é bancada federal, não. O governo federal passou para o governo estadual e tem seis meses. O governo estadual com os deputados estaduais tem seis meses para adequar a, a reforma da Previdência. Não, pois é, mas ele vem no ca, O caso das professoras é estadual. Não, é nas duas esferas. Não. Não. não, não. É, os deputados estaduais até que trabalhar. Não, pois é, mas são nas duas esferas. Não, não mas é federal. Aqui os deputados estaduais, para a gente, pra gente ficar mais perto, até melhor para a gente. Pois é, mas no meu caso, especificamente, deputado, nós não temos estadual. Nós temos federal, estou dizendo. É, é porque, para a gente trabalhar, você tem fim, a gente tem, para a gente trabalhar PSL, com deputado estadual. Não, eu estou dizendo, tratando-se de bancada. A bancada nossa, nós não temos... Outros eles têm aqui, estou explicando especificamente que o, que o PSD tem marcada federal e estadual. Nós especificamente é só federal. Eu sei, mas o, é, é lógico que a gente tem que lutar pra, Isso, por todas é. as esferas. É. Mas a, a esfera específica nossa dessa matéria são os de, o, o, o presidente são, passou para o governo de Estado agora, em seis meses, de definir. Então, acho que fica mais fácil para a gente lutar ah, com os deputados estaduais, próximo, né? né? É, fica mais próximo. É, não tem dúvida, não. Não, não, são as duas esferas. Não, são as duas esferas oh, não... aprovadas. De nova... ela... se... Funciona o seguinte. É, funciona, é, funciona, funciona o seguinte. Nas duas esferas? Hein, Eduardo? Fu... Fu... A gente quer ter Tere não passar a Tá. Quer saber? Que você são os professores. A B com a S. Essa, todos os principais França. Eu, a da gaveta, não vai ninguém. Não não. Mas a gente tem que prestar atenção que nós A gente passa, porque somos nós passamos. Afinal de contas, a gente toma conta dos filhos vocês estão Não, Estou pais. Meu Deus. chegar o não estão ouvindo, hein? Ué, ué. Quem falou isso? Não, falou isso não. Só Falou, o senhor está confundindo. Falei que eu vou lá. Contrário. Da, é, vai eu ser matéria estadual muito. do Estado, é, mais ué. perto dos deputados estaduais. Se, se, seja, seja qual deputado estadual, ou, é, qualquer um federal, nós temos que ajudar, porque eu vou te contar, um professor ele ganha mal mesmo. Mas, mas, mal, porque é, eu vou te falar, hoje as crianças até não. Vou te falar um negócio, hoje até as crianças, até menos a tentar, se fosse na minha época, eu vou te falar um negócio, Deus me guarde, eu não pegava um cargo de professor nem por 50 mil por mês. Então, eu acho que tem que correr atrás sim, tem que, que, que ver o que que vai fazer, porque o que depender daqui da Câmara ajudar, eu se depender de eu ir em Brasília, em Belo Horizonte, para ajudar vocês, eu estou disposto. Vocês podem procurar, e tem vários vereadores aqui que ajudam. -se. Vocês merecem, porque eu vou te contar. Para educar a criança, a gente, para educar o filho, a gente já está comendo fogo, e abençoa os professores para educar a filha. Inclusive, eu tô junto, eu sou claro, funcionário é. estadual. É. é. Beleza mesmo. É. Então, meu, inclusive, Obrigado. eu tô junto, eu sou funcionário do Estado, eu enquadro igual eles, se, se eu passar. Você está novo para aposentar também. Você pode, é, tem muito... Está aberto. Feita. Francisco, pra, quer, quer, quer fazer uso? Oi, pois não. Eu estou ferrado, ah. um pouco aí. Ah. É a ah. PEC não foi, vai ser votada no Congresso. Depois que eu vou votar em passar, aí sim, a bola é listada. Pois é, mas eu falei que são as duas esferas. É isso que eu estava falando. Nas duas esferas. É, pois é, mas nas duas esferas é o que eu falei. Nas duas esferas, federal e estadual. Agora o... Na verdade, Brasil... ela tem que morrer no ninho. Né? Morrer no ninho. Não tinha que passar no em nenhuma esfera. né? É, é permanece aberto, se fizerem. quiserem Porque para... os, os servidores do município também, da Prevcam, vai também ter que adequar. É, vai ter entendeu? que haver adequação. É, é. O, o presidente da República, ele só fatiou a situação para aliviar um pouquinho a pressão em cima dele, do Congresso. Da aula, um dia dia. Agora, a força que tiver, tem que Eu usar. Tenho. Estadual, federal, senador. né? Quem tiver acesso ao senador também tem que pressionar também, porque eles vão ter que votar também. Então, é, é usar o que tem. Né? É usar é, a força só, que é. tem. Essa matéria é votada nas duas casas. Né? É. É. É perfeito, mais alguma coisa? É, o que, que você vai falar? É perfeito, Dijon, você, você queria... Tá certo, é, pode, porfiro, é, só um minutinho, o, o vereador vai... Questão do deputado que apoiar uma barbaridade dessa, zero de voto para ele, o ano que vem tem política aí, ué? E outra coisa, os vereadores, cada um que tem seu deputado, levam os conhecimentos né? Chega lá. É. E, com certeza, em prol do povo, nós estamos aqui à disposição, se for preciso viajar Brasil, Brasília, onde for preciso, para resolver isso, eu estou à disposição, e, com certeza, os demais vereadores também vão estar à disposição. aí, tá? Se nós se unir, nós chega lá, se Deus quiser. Perfeito. Perfeito. Qual que é? Opa, pois não, boa noite para vocês. Esteja à vontade. Então, assim, eu acho que se a gente tem um problema, a gente tem uma pessoa... Só só para deixar um minutinho. É qual vereador que vocês dois mencionou? Marcos ah, Beleza. Não é porque eu acompanhei também e eu procurei ouvir as partes. E, e eu prezo muito a questão de intenção. Entendeu? Eu acredito que... Eu ainda acredito no ser humano. E acredito que vocês foram lá com boa intenção, a pedido da secretária, da mesma forma que ela me falou. Vocês estão repetindo. Entendeu? E, de cada pronunciamento que a gente ouve, a gente tira alguma coisa. Mas o objetivo é um só. Atender a população da melhor maneira possível. Né? Com educação, da forma que a gente gosta de ser tratado. Ele né? Só isso. Obrigado. É falar. Presidente. O... Presidente, o senhor, o senhor Dijan. Então, o que eu disse desde o começo do meu pronunciamento, Jamais, e eu, eu mencionei no meu questionamento, que vocês falou com mal a educação com as pessoas. Jamais. Tá bom. Aí o que acontece? A Anne, Mills, quando ela chegou lá, ela, às vezes ela falou que no caso quem questionou o tumulto foi a presença minha. Acontece quando a gente a, atende a população, do modo geral. O que, que acontece? Eles vêm ocorrer, o vereador que no momento estava, eu estava presente no momento, que me ligaram às 5 horas da manhã, fui ver o que estava acontecendo. Horas nenhuma eu falei, gente, vamos esperar, que eu não sabia, hora nenhuma, que era a Anne que, que estava representando lá a, a, a assessora da Amanda. Portanto, que eu não fui durante a semana na Amanda, não te procurei pessoalmente, sabia que você viria, que a, a Anne viria aqui também, dar essa explicação. Jamais eu criei esse tumulto na policlínica. O que eu tentei fazer foi falar para eles o seguinte, vamos esperar, de maneira... A única coisa que eu questionei, aqui na no minha primeira, que eu falei primeiramente, e questionei novamente, falo, o erro foi só a questão de divulgação. Eu acho que, se teria, tivesse divulgado, seria mais fácil para eles entenderem. Que a pessoa que chegaram, que, que, que criou esse, esse conflito, me ligando, foi da, zona, da, da comunidade do Pinhal que me ligou para mim para lá resolver esse problema. É que as pessoas chegaram primeiro e ia ter a filha. E eles que, chegam, que vêm que vem 4, 3 horas da manhã, aí eles iam ter se perdido. Não, vamos esperar resolver o problema, que eu tenho certeza que ela vai resolver como resolveu, já deixou marcado para o próximo mês, né? Então, acho que o que deveria fazer agora, eu acho que não custa nada, vai na rádio, fa... explica à população, que invite, que isso é a coisa mais, que eu acho mais importante que vocês estão fazendo, é acabar com as filas. Então, é vergonhoso ver uma cidade do tamanho da nossa, pessoas dormindo em passeios. Eu acho também que tem que acabar assim. Colocar um cartaz lá, que as pessoas que chegar, que pousar na fila, não teria fila para outro dia. Não dá. Simplesmente não teria ficha para acabar, acabar com esse tipo de fila. Agora, sobre a questão de falar, que eu falei a questão da sua mãe, isso eu comentei, que foi pessoas que me falaram, que até falaram que tinha feito um vídeo de você com a sua mãe, eu pedi o vídeo, eles me passaram, então eu não tive como falar o que eu falei, eu queria só tipo, se eu tivesse o vídeo, eu tinha ido lá pessoalmente e falar com você tinha mostrar o vídeo, mas e, eu acredito que foi o um mal entendido, espero que nós estamos aqui para trabalhar em bem do povo, da comunidade de Câmara, que estamos acreditando no nosso trabalho, e secretário, vocês, que, que, que estão lá do lado, a lado do prefeito, ela, do, do, da Amanda, eu espero que, com a explicação que ela deu, o bom senso que ela tem, que não vai acontecer isso mais, nós queremos somente o bem. Perfeito, mas eu entendo que é, é, nada que não possa ser sanado que não possa é. ser resolvido. Parece que foi, o diálogo foi saudável, bem equilibrado, e é isso que tem que haver. É, o servidor, os servidores, o vereador, a, a luta de, de vocês, tanto do Jean, da Anne, do vereador, o objetivo era um sora acabar com a fila, dar celeridade ao trabalho no dia. Foi uma noite meio tumultuada, mas terminou bem, né é? Não, Alguns a Deus. Eu até... Acho, assim, pelo pouco que eu estou tendo com... É, conversando com a Anne e tudo, eu não acredito que ela usou falta de educação, não. Nem ela, nem o Dijão. O Dijão é meio burrinho, mas ainda é. É, é bom, tem educação. E a mãe dele, eu falo... Eu garanto que ela não fez isso, que eu convivo dentro da casa dela, dentro da Nossa. cozinha dela lá, já jantei, ah, já almocei lá várias vezes, e eu conheço a pessoa que eu estou falando. Então, e a Amanda, se eles foram lá também, eles não foram por conta própria deles, que o Dijan não tem nem essa autonomia que estão dele aqui. A moça que trabalha lá com a Amanda, tudo bem, ela foi lá, a mandado da superior ela. Então, eu acredito que não teve essa falta de educação, tratar os outros mal, não, porque a Amanda quer acertar a posição dessas filas. Hoje ela ficou mais de meia hora, mais que meia hora, quase uma hora conversando comigo lá, explicando, falando dos médicos, que a, ajeitou as duas médicas para trabalhar com nós aqui, para acabar com essas filas, para acabar, para não ter esse problema aqui, tipo, para marcar... O que marcar vai atender, não vai ficar enrolado cinco meses, seis meses, mais. Vai trabalhar certinho, sim. E, da e, e peço a todos os funcionários públicos que atender a população bem atendido mesmo, que aqui vai ser cobrado isso, porque todos que estiverem lá, é para tra tratar as pessoas, não ser bobo dos outros também, não. Tratar bem tratado, com a maior educação do mundo. E a população está carente disso. Se nós, que é o vereador, está carente de um tratamento bem, isso faz daí a população. Então, eu peço, não uma coisa, eu peço que todos, não só os que estão aqui no plenário, como os outros que estiverem ouvindo, que tratar o povo bem bem que eles merecem, e está passando a hora de ser reconhecido isso. viu E eu acho que teve algum equívoco, alguma coisa aí, porque isso aí não pode ter acontecido. né Mas o, o nosso companheiro vereador aqui é de bom, muito bom senso, é de bom entendimento, é companheiro muito bom, e ele, ele chamou ele vai mesmo, isso aí qualquer coisa que acontecer... Né? É, ele corre atrás mesmo Ele está trabalhando e, é, Diretamente Então, Mas é, isso aí é a coisa que acontece Mas essa fila vamos, Nós vamos dar conta de acabar com ela O povo pode ter um pouquinho de paciência A população pode ter um pouquinho de paciência Que isso vai dar certo Se Deus quiser Nós vamos agora melhorando pondo mais essas duas médicas aí para atender Aí depois nós vamos pegar firme com esse hospital aí cê, uma coisa, Os outros Vai perder até o rumo de ficar doente. De tanto que chegou lá, tossiu, nós já estamos com medo médico me em roda. Nós vamos fazer desse jeito agora para frente. Nós não vamos esperar morrer para se problema. não. Ali o caboclo está com gripe, nós já estamos aplicando injeção nele. Pode ficar tranquilo. Viu, gente? Muito obrigado a vocês. Tudo. Tchau para vocês. Falar, falar em morrer, segunda-feira tem uma reunião interessante. A Universidade de Alfenas pediu o plenário. Para fazer uma palestra, é uma palestra é um pouquinho diferente. É sobre doação de cadáver ah, para a Universidade bem. Federal de Alfenas. Então, vai estar aqui, vai o pessoal lá da, da Unifenas. <risos> aqui, aqui não é matar vereador, hein? Aqui, aqui. Aqueles que estiverem. Eu, eu já estou voando. Aqueles que estiverem. <risos> Não, verdade. É verdade. Eles pediram o plenário aqui. É O pessoal da Universidade de Alfenas está faltando cadáver para estudar dessecação de cadáver. Então, segunda-feira, segunda reunião. Eles pediram o plenário, o pessoal, a equipe lá da, da universidade, nós cedemos. Aqui. Mas cadáver para lá, Deus me livre. Aqui, aí vocês vêm e participam. É porque eles vão estar catando doação também. É o vivo, né? O clássico, você tem que dar o termo, não sei quanto de casa. Então, segunda-feira tem essa reunião. É uma reunião diferente um pouquinho. O clima começou é, tenso, mas no fim foi um pouquinho mais denso. Declara encerrada a sessão. Muito obrigado, vocês, boa noite.